ni kwamba maombi ya maandia ya yangeyaingia yalikuwa tani ya mia tano lakini tumeitoa tani nne kwa hiyo kuna maeneo watu wengi wana shida wanaona kama chakula kitosho wako na baadhi ya maeneo wamekuwa wana malalamiko sana lakini rai ya kwanza ambayo tunatoa ni chakula kinachoenda wakitokea kama watua ya asal alafu endelee kuwasilisha malalamiko yetu kwa, kwa kamati ya maafa ya taifa